Vols demanar i dedicar una cançó? Envia'ns un e-mail a info arroba Molt bones a tots, benvinguts i ben trobats a la sintonia de l'Incession, al programa d'Ens per Excel·lència a les Terres Catalanes i que celebra el seu comiat a la discoteca Millennium. Serà el proper dissabte, 21 de maig. És la data clau, eh?, amb la Lady Lama cantant a Legend i punxant un servidor, qui és parla ara mateix, DJ Barbas. Avui, durant tota aquesta hora, un tipus que feia un top 15 de música d'Ens, que, mes fa uns quants anyets. Avui tenim, especial, DJ Quad.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 Bueno senyors, doncs anem a fer un d'aquells programes eh, especials, em feia de veritat moltíssima il·lusió que vingués amb nosaltres, DJ4 aquí saludem ara mateix, què tal, com estàs? Hola, què tal? Quant de temps, eh? Ostres, sí... <laughs> Des de l'últim programa han passat bastants mesos i gràcies, a la veritat, per convidar-me a l'Incessión. Amb tot un honor estar aquí de nou en el gran programa de les Terres Catalanes del Dens. Sí, senyor, el magasin Dens dels Països Catalans ja serà l'última vegada que estarem junts en aquest programa. Ja saps, ja t'he comunicat moltes vegades sí, ja estic que és l'últim any. i Estem aquí amb clínexs, aquí, no, plorant. No, no, en, en sèrio, que em sap molt de greu. La nostàlgia. molt de greu perquè miro enrere, eh, penso aquella, aquells dissabtes, perquè el programa abans, Matia... Sí a, a Ràdio sí, Vilafant sí, sí, i se matia sí. en directe el fèiem en directe i fèiem doncs, cada, cada mes o si fèiem un, un, un top sí, 15 cada... cada mes fèiem un top 15, dissabtes vespre i bé, fèiem allà, bueno, eren novetats cada mes no, 15 novetats presentava... 15 més, 2 més 3 és que va haver una Depèn. època que DJ4 uh, la liava tant que ja no sabia descartar les es que cançons. Costava, i... costava decidir cançons i esclar, no, ja deia... no, no saps què triure i acabes fent 15 més alguna cosa deia I tu i Barbes no et fa res, no s'hi porto I al final del programa uh, el, el programa abans durava 2 hores, en comptes, la secció en més de durar una hora, durava senyor, hora, hora i mitja, no? I els palats que venien més ja Eh? Moltes vegades DJ Quatt havia de compartir estudi amb, amb els maquineros perquè a la segona hora la fèiem de màquina doncs allà sí, sí. demanant l'hora oh, sí. tu què passa Barba, s'empetaves o no? no? Sí, sí va, xupava una mica d'espai a la resta cap, de, de cap gent Cap problema, però, en però, sèrio però que és, era una secció d'aquelles que a mi moltíssim perquè ens portaves molt bona música, molt bones novetats i bueno, el que anem a fer avui, doncs què és Quatt? Una mica de remember? Què ens portes És un avui? remember però... No és un Remember típic, és Va. especial Són cançons que m'han cridat l'atenció En aquests últims 10 anys uh -huh. i, Bueno, 10 o 15 anys, hi ha temes de tot Alguns són bootlegs Alguns són temes molt bons de Remember Que van sonar poc per discoteques i per ràdios reversions, eh, temes de, amb, amb idiomes millonyans, hi ha una mica de tot aquí, eh? Molt bé. el que estic molt enfadat perquè aquí en el top 15 que ja m'has passat la llista no veig cap tema DJ4, què passa aquí? Que no, no va perquè... ser cap èxit DJ4 <laughs> o què, tio? Perquè sóc molt modest sí. <laughs> Per cert, zona de fons del Living in a Dream, eh? Prim el primer projecte va ser com projecte, a 4com eh? eh? sí, el primer projecte, sí, sí, fa uns quants anys És la versió Italo Dance, aquesta Després sí, sí. comentarem una mica Tornarem a fer una mica allò de història De la web de DJ4 I, i com, com et va la vida eh? Després després sí, expliquem sí, sí, sí. A si, si està retirat o no està tenim, retirat Tenim eh? temps o... perquè només hi ha 15 temes aquest cop Avui vale, doncs avui mirarem de fer-ho que bretó Perquè l'última vegada em penso que Deixàvem escoltar cançó minut, cançó, minut Perquè no teníem temps doncs vinga, si et sembla bé, doncs anem per al número 15, comencem pel final de tot i anem a escoltar la teva proposta. A veure, va, quins portes. Doncs vinga, va, el primer tema dels 15 és el, es diu The No Intent Symphony, és el tema de Dance o que algú molts recordareu aquella cançó mítica del Sunshine. Doncs sí. aquesta és una versió d'aquest grup alemany de la novena sinfonia. Ja, ja, ja. ja música ui, clàssica. Que, ui, ui, eh, ui, com la liaràs avui. Comencem forts. <laughs> vinga, va. <laughs> I need them! Doncs ens posem alegres amb la Canción de la Alegria, no és? Ostres, sí, va, ens hem d'alagrar. Eh? Encara que sigui l'últim programa d'un servidor, ens hem d'alagrar com sigui, no? Bueno, és igual, sempre ens queda la possibilitat de tornar alguna vegada i fer un altre especial, eh? Bé, mai se sap, eh? Molt bé, tens nations ja has vist que conservem els, els jingles del número 15, número 14, eh? Vull dir que... Eh, els mítics jingles, ostres sí, quins records, també. Hem, hem tret uh, la nostra bústia del record i encara conservem, doncs, aquests jingles. Està bé, molt bé, molt bé. Molt bé, doncs passem a la número 14 per escoltar més música en aquesta top 15 de dj4.com. I vinga, i ara anem al Boys and Noise, Let's Go Wild un tema també que va sonar... No, Pudino tant, Sí, però... em sona, em sona. sona. Pudino no va sonar a les grans ràdios, però va sonar pels grans mans del Dens, segur que li sona. El, el tema de la versió és... Aquest remix és de Bunny G, un dels mítics productors d'Italó Dens d'Itàlia. I aquesta és la versió Let's Go Wild. Sí, senyals doncs l'escoltem ara mateix amb nosaltres, DJ4, en aquest especial de l'Incession... Session, el magasin d'ens dels Països Catalans. Eh, xulíssima aquesta cançó, Boys and Noys, número 14. Sí, sí, una producció de Van Ixí, que a més tinc un amic de Dinamarca que és molt fan de Van Ixí, em sembla que és el màxim fan que deu tenir, perquè em sembla que s'ha comprat tots els discos vinils i i bueno, mira, encara no crec que escolti o, i no crec que entengui, però de li dedico a ell aquesta cançó, a Christopher. Però tu quants, quants amics d'aquí de, de, de tens, de, de Bel... No, de Belgi m'has dit, eh? No, bueno, aquest és de Dinamarca. De Dinamarca, bueno, això. Quants una... amics tens? I, què passa aquí? Hi ha una gran cultura d'ens en aquest país, i de productors i de fans n'hi ha moltíssims. És, um... Després d'Itàlia i el nostre país, segurament és el que més el país on tenia més fans. Ho dic pel Domassi, eh, perquè va estar... El Domassi al bretxio. I què és, d'en Ja recordem, Domassi va fer el remix de... de... Sí, d'aquí del, del programa. Va, va, va, bueno, van de fer un tema, concurs. L'Ara Fabian, van fer un concurs de dijocs, sí, sí, amb sí. diverses acapel·les, no?, que van fer? Va, havia, explica. També hi havia la de Natasha Thomas, i Over You. Sí, aquesta la va fer en Dade. I aquest tema després va sonar algunes discoteques, sí, eh? es que sí. era bona la versió. Va quedar... No, de, van, van haver-hi quatre maquetes, no?, quatre produccions, sí, i va quedar la tercera i va ser potser la que sí, més va sonar el que eh? va tenir més sí, la cosa i a les altres van ser remixos del I Will Love Again de la Lara Fabian sí. i el guanyador va ser el Domàssim sí. el Domàssim sí, eh. aquest tema, aquest tema. Sí, molt bé, un molt tema molt canyé bueno, m'agradava molt també fem una mica d'història eh? de, de, de, de què vam fer junts quad, vam que vam fer moltes coses junts <ríe> vam fer moltes iniciatives i moltes coses vam emprendre en aquell moment número 13 i aquest és un butler, que el primer que presentarem aquesta nit n'hi haurà, bueno, haurà més uh -huh. I uh, és una de Dreamers, Rise Up Medley with Matt Wall És una versió de, de, del tema aquest que us de fa 3-4 anys que era del Rise Up d'Ibes La Rock i està mesclat amb el tema de Matt Wall de New Romantics Vale, vinga My Ara estava pensant aquelles vegades que et deia, Quatt, això es pot mesclar o no es pot mesclar? Eh? Que fèiem allò mescles en directe, com que no em coneixia la cançó i DJ Quatt sí, doncs li preguntava, això es pot mesclar o no es pot mesclar? Sí, eh? hi havia versions esteses, versions ràdio, versions que començaven amb veu, versions que acabaven malament per mesclar. I sí, ja hi havia sobre la mescles desastroses, quan passava això, doncs posàvem algun jingle o, o parlaven per sobre, no? Bueno, bé, uh... no, ja se sap, és la grandesa del directe Acabem de fer una mescla impressionant perquè ja hem canviat de cançó, so, eh? La número 12 Sí, aquesta era, era de malmest clara Ara ens estem desviant una mica de l'estil més italo Ens estem sí? ja a un estil quasi J-pop És a dir, el, el dance japonès Ah, sí? Entendem. Ara us he que presentaríem una mica de tot És un autor que ha anat seguint els últims anys els seus temes i tenia ganes de posar-ne aquí un El Mayumi Morinaga de pas, és un homenatge per, per sí, Japó, sí, sí, no?, per el sí, sí, que sí. ha passat, una, una llàstima. El que ha passat, bueno, el, ja saps. Sí, sí, sí, sí. Per... sí, sí. Doncs, i, ara, I el tema es diu Drift on the Wind, i és una versió de Nocio, que no sé si ho he aquest personatge, Nocio Mix. Ah. és el... Estès japonès, que ja, ja, ho, ja ho escolteu. Doncs a veure què passa, va. Jo escuterrà, eh? Si un amic el Deus, escutera, hauria estat bé posar-ho en aquesta llista, també. Estàvem, ja -estàvem comentant fora d'antena 4 que, bueno, a Japó també es havia fet bona música. Bueno, se'n fa, però vull dir que també havia arribat aquí. Um, deia un tema que ara mateix no recordem cap dels dos, un tema així que més transcero, no? és una bastant per ràdios nacionals, i, i, fa uns quants anys, i la veritat és que és, bueno, és una mostra de que no hi ha amb el J-pop i, amb, i hi ha una, una certa cultura d'ens, també. Sí, sí, després el Miss avança, aquest sí que el recordem, que no... No sí. sé si havia sonat a eh, ràdios de per aquí, però si sí, almenys estaven recopilacions del de nostre país. Havia eh? estat, sí, sí. Molt bé. Venga doncs pugem una eh, més. Ara que ens en, bueno, anem de, des de Japó, ara ens anem cap a Brasil. Aquí anem, anem donant la volta a tot sí, el món. Sí. Ah, doncs vinga, aquest és el tema de Luigi Mangini, sí? productor brasiler i el tema es diu L'amore infinito. És una mica així, és, diguem, romàntic. Ahora, la verdad ver que es. Número 11. El amor, sentir amore il camino del cuore adesso la mia vita sei Des de Brasil ens arriba aquesta cançó Amb un toc molt, potser, italo-dense eh? Vull sí, dir, italo. Brasil però italo eh? Sí, bueno, a Brasil també hi ha hagut una certa cultura De sí? italo-dense també En els últims anys hi ha hagut productors i i mm -hmm. també, també s'ha de tenir, per exemple, Juan Martínez, fa anys, havia Hòstia, estat a Brasil. Hòstia, el crack Què dius? Ha sí? estat a Brasil fent actuacions i tenia col·laboracions amb productors. Jo me'n recordo, m'ho havia explicat. Havien presentat més d'una cançó, eh? De Juan sí. Martínez era aquell dents que deia Millennium, dents de, de sí, Millennium, no? Sí, sí, sí, no? que va sonant allà. Quines Aquest dues per, van presentar exemple, a l'ella? Per i... l'Amor de Perao sí? i l'Ella, també. I una altra, ah, i, que el d'Ameto Amor. Dame aquesta era la... No em diguis que no, l'havíem posat de vegades I, eh? I més que n'hi havia, també Però vaja, vull dir que esclar, la influència de Brasil també té, hi té molta, molt a veure amb això És eh? que tu tenies molts de contactes, eh? bueno, hi tens, bé, suposo encara, no? però... Però clar, Hòstia, no, no. que si Jordi Carreras... Ah, vam entrevistar Jordi Carreras sí, en una entrevista que va, que va sortir molt bé, vam, a, vam, a, vam parlar en directe amb en Jordi Carreras en, en els seus anys principals, quan tenia el Tell Me Why, el, el You Are Living, etc. Sí, sí, no? sí, sí, sí. I, vam fer... I estava sí. fotent-li canya a la I música hi, Benz, i, amb... I més temes, eh? conquistadores Sí, I sí I sí, van... sí, sí, sí, sí. el vam entrevistar des de quin directe Sí, quan, quan, quan portava la web Com a portal eh, sí? clar Quan portes un portal i està donant notícies I a fer entrevistes fas, fas molt Has d'estar, de fas molts contactes Perquè com neix 4com recordem-ho ja ni recordo l'any que va néixer Però, però va, va tenir uns inicis Va començar sí. com geocities.com qui, no, qui no havia dit geocities Fortunecity.com eh, Imagina't, sí. no? I després, després va ser .tk que Era, una, sí. era una, bueno, un domini gratuït De la illa de Tocalu, em sembla que és o, bueno, sí. gratuït, I és, finalment ja va passar .com Ja es va fer gran i va passar .com, Que i... dius, home, per, per, per 20 euros eh? Però no, bueno, en aquella època Home, érem bé, jovenets vare, eh, Pagar espera, 20 euros de la butxaca que era ah, allò que estàs estudiant i no, no tens gaires ingressos. I va passar i després en allà és quan la cosa va anar més seriosament i bé, i la web tenia entrevistes, notícies, demos, un fòrum que la veritat anava molt la bé. La vas liar moltíssim. En, el el fòrum, el fòrum, sí. en allà es van organitzar concursos de produccions a DJs aquí un servei, bueno, aquí el senyor d'aquí eh, davant. Hòstia, ara ja me'n recordo, tiro. Es van portar un decibel i a plaix. Sí, és veritat, és De la veritat. botiga Dic Music. Ja hòstia, que hem de dir, en Marc i en Joan del Dic Music, sí. que malauradament doncs, per aquesta crisi s'han sí, hagut a ja mal, canviar el negoci, però bueno, però... des d'aquí una forta abraçada aquests dos companys que bueno, també ens van ajudar i molt amb un concurs de dijocs. Era una botiga fer, de referència de, sí, sí. de, de, de música I, i la veritat és que bé, el concurs van fer que hi havia patrocinadors que tenen aquesta botiga i, bueno, i el, aquí davant, el senyor d'aquí davant va guanyar el, el primer premi i es van portar al de Cidel i a Plaix. Bé. I, bé, i, bueno, I va ser una web que van ser anys molt, molt bons, la veritat, sí, que estic sí, molt orgullós sí. Però clar, les coses com tot... Vas tenir molts de col·laboradors, eh, també, des de Galícia... Sí, a part, bé, a part dels contactes fets amb Ardindija i els productors artistes també vam venir bueno, a un grup, perquè si no és molt difícil portar una cosa i sol, i era un grup que tots vam, vam treballar molt bé i estic molt content, que eren la de Galícia, van tenir la Luna en Cajín, de no tan lluny d'aquí, de Lloret. Sí. Després també teníem, teníem en Sergi. Sergi, anomenat Mr. Brett. El Mr. Brett en aquell moment, eh, que és el que, que fan no, el que col·labora amb el, amb el cultura d'ens. En sí. Freddy Tansen que venia des de Terres Valencianes, des de és d'Elx. Hòstia, tio. Que, vull dir, I bé, van ser uns anys anys bons. I va entrevistar gent molt important, eh? Mira, des de Gabri Ponte, Cascada... Cascada quan... Bueno, quan, quan encara era... no era tan coneguda, sí, no, sí, no era tan sí, mediàtica. Sí, sí. Robert May, group coverage group coverage, alguns en directe, altres per e-mail bé, una mica de tot. Me recordo una cosa divertida va ser quan van fer un un chat amb Dani J, un chat per a través de l'IRF vam organitzar un chat en directe. Brutal, tio, no? I va ser en el moment que era l'època de l'època bona de la Nigé, ah, sobretot. I sí? va ser tant... Van haver-hi com 40 o 50 persones que van entrar al chat Brutal. Va, hi havia mm. tanta gent que va superar les expectatives i va ser complicat a, a coordinar tot això, perquè, esclar... Quan feia el Joc de l'Amor, no? Era? Sí, l'època aquesta, no? el Fiore de Lila, tota aquesta sí, època. Sí, sí, sí. Quan sí, sí. anava tot això. I, vaja, són bons records d'aquestes èpoques on Coral Dens estava bé i bé, i la veritat és que... Tothom, tothom estava molt dens. Per dir algú, eh, uh, pels nens, bueno, pels nens, pels, pels més jovenets, uh, seria un símil com a djflu.com o de musicore.com, aquests blogs que hi han ara actualment que pengen vídeos i que tenen entrevistes i coses d'aquesta, doncs djquad.com era una mica així, no? Potser una mica més enllà perquè encara doncs entrevistes i haviau fet algun bollo, eh, que sí. Uh, sí, bé, havíem fet bolls tení com a com a djquad uh -huh. també en aquell com a part la web, s'havien fet coses també. per exemple la major de carreres es va fer una, una sessió també de, a, a la discoteca Panoràmics uh -huh. es va fer també degut a la web i després a la nau també es va fer bueno, fruit de, la, de que col·laboràvem es va fer una sessió allà es van, van sortir coses, eh? van sortir moltes coses la veritat i, i molt bé, molt bé molt Fins bé, temps. doncs, vinga, va, deixem una mica aquestes històries antigues per més tard perquè després seguirem parlant no, no te n'escapes no, uh, Fem una mica de rebobinar aquesta cançó que sona a la que fons que comença, però... eh, És un dels teus fans, eh aquest eh, <laughs> eh, sempre en, ens enreia perquè cada top 15, cada mes sempre ens portava una del senyor Gigi d'Agostino i no podia faltar. No podia faltar però en lloc de posar un típic a Morto Jurs, per exemple, doncs he volgut posar un que tema que es diu Again, que és el, una, la versió estesa, que dura molt. És nou, això? És vell? Eh, és bé, diguéssim que té 3 ja. o 4 anys. Vale. Una mica de rimem, bar actual, fem una mica de tot avui amb DJ Quats. Sí. Aquella ah. és la, la, la versió d'aquest tema aquest no, Aquí no, no crec que hagi arribat a sortir En aquest país, però mm -hmm. que a Itàlia ten, I a les seves sessions té bastant d'èxit Molt bé, doncs, vinga, digues, digues cert, més, cert, Ara, ara m'ha vingut un, un, un, Tot un flash Tot el que tu vulguis, el programa és teu, avui Ja parlem clar. de Gigi D'Agostino doncs Ara no fa tant va venir a Petxar la Pineda A fer una sessió de diumenge, de diumenge ah, Amb el i, Lento i Violento i o què fa? Uh, ara mateix, la sí, sessió sí. de Petxar Que va fer ara, en el, bueno, Va ser principis d'abril doncs, eh, va fer, van ser dues hores i mitja però no va posar gaire lento eh, en perquè no, això del no, lento-violento no. és música molt lenta eh? Eh, bé, va, també no? violenta tu ballen això o què? No. I, bueno, sobretot els més fans a Itàlia sí, sí, sí. però aquí la gent no està acostumada perquè no us ho no escolten molt bé, molt clar. bé doncs el van tenir per aquí, a Gigi D'Agostino encara té renom De per aquestes tan terres va fent, va fent alguna cosa molt bé bueno, doncs, número 10 per Gigi D'Agostino, això que es diu Akeny Número 10 Aquelles cançons que segurament no coneixerem de Gigi D'Agostino, no eren les més típiques, però està bé, DJ4, perquè sempre ens culturitza una mica amb aquestes cançons, no? Sí, avui l'objectiu era presentar temes no tan vells, però no tan típics ni tan coneguts, una mica de, fer una mica de cultura, no?, del com dius. Cultura vens, avui, cultura vens. avui no és amb Sergi, avui és amb DJ4. Però no, no és monogràfic d'un grup, sinó és en general, diguéssim. I aquí ve ara campanetes. fer campanya. Ara que és un és un bootleg això també, eh? És un tema que no ha sortit editat, que jo l'havia escoltat en alguna sessió de Gabri Ponte i en algun programa de Gabri Ponte. Sí, de Gabri uh, Ponte, no? sembla sí, sí. una mica la dancha de l'Estrecke això. Sí, però bueno, és una versió que el Ganso es diu La canchone di marinela la versió extendet i el, ben, és segurament us coneu és a dir, aquest sample és molt FIFA conegut. 98, sí. <laughs> sí. o 99, no, no sé, no sé l'any, però però vaja. És, aquest, el sample és aquest tema tan conegut amb un altre tema més vell, més, més remember, però que també que no te rasarà molt dens. Molt bé, doncs vinga, número 9. The funk so rubber Son rubber check it out Check it out, pal M'agrada aquesta cançó, està bé, està xula És canyera, eh? Aquesta, aquesta, la pujada que té el tema És el que més, segurament un millor Però està bé, de totes maneres, quina idea no? Anar a aquests dos conceptes de cançons En, una, en un bootleg és, sí, sí, sí, és, és, és curiós Molt bé, doncs va, ara sí Número 8 que se'ns havia colat Perquè teníem ganes ja d'escoltar Perquè he vist Jordi i dic, ui, ui, va, va ja. anem a escoltar Jordi, Jordi és el, el teu tema, no? Aquest és el meu tema Però Personalment Sí, una autodedicatòria auto eh? oh, <laughs> Aquest és el tema Bé, bueno, el Jordi és del de Gabri Ponte és, pròpiament, és el tema més conegut que soltarem avui Conegut per les grans masses El que és que no no ensenyarem No, no us punxarem la versió típica, l'original Us posarem una versió de John DJ Featuring Alessia Alternative Melody Remix jub, jub, jub, jub, jub. Serà un privilegi rar Jordi, Jordi, Jordi, Jordi, Jordi, És nou això o és vell? vell? És vell també jub, jub, jub, jub. Raro! Jordi Priminigio Jordi Priminigio Raro Jordi diquat eh, ens havíem deixat una col·laboradora del, del, de la web, eh, del portal diquat.com. Sí, és veritat, no hem sigut honestos, no, no, havíem, no havíem dit tots els col·laboradors. Caio us parlava més de l'ep de la última època bona, però avans hi havia hagut altres col·laboradors, per exemple, una tal Shine que va, va col·laborar. Aquest tradueix i fem salsa rosa o què, tío, diquat.com.com eh... fans i bueno, en èpoques, les primeres èpoques va tenir va contar una col·laboració, encara que el que pogués sembla increïble de la Maria la Piedra. Ah, Sí. Sí, sí. <ríe> Maria Lapiedra havia col·laborat al portal de DJ4 eh? per, per és coneguda per nosaltres és molt mediàtica, és eh? molt mediàtica. Mira, eh? qui ho havia de dir fa sí. que apuntaria tan alt que arribaria tan lluny no? que, eh. sortís Torrente, no? que sortís a Torrente fins i tot hòstia, estàs en Torrente que sortís a l'última pel·lícula Molt bé. Però bé, bé, mira número 7 i després d'escoltar el Jordi un tema més lent mm -hmm. Aquest és el tema de Dos Memories És una versió de Lady Di Pinsieri Remix Té un toc, una, bueno, un sample de La Passió El sí, podreu veure, sí, ja fem, un sample de La Passió sempre. I el tema l'original Memories és una, està un recopilatori de lento-violento El pas que no és violento, és un lento melòdico Melòdico és més un lento suave, no? És molt suave uh, Comencen a cantar o què? Hi haurà, hi, haurà, hi haurà vocal Hi haurà vocal, ara mateix, després d'un minut o, o què fem, va? Que és que hem de, hem de parlar de coses uh, Hi haurà... d'aquí una mica, és que fa tant temps que no escolto aquesta cançó, ara he quedat sí, malament, malament, malament això. Tio, jo va. que recordo és que és una bona cançó que em va agradar, ara començarà a dir alguna cosa 7 Número 7. If aquest és el Memories eh, jo el conec com a Campodi eh, el del, del Pulse Driver no sé de qui és l'original però suposo que és aquest sí, és del el grup que es deia 2, que és un grup que es dedicava a temes lentos violento però més melòdics I, i ara doncs, ja ens en anem al número 6 el tema tampoc va sortir aquí eh, va, va, va. no és un tema tan vell estipa, ja, hi ha ja canvis en fots 4, 4 tio, però, però, eh, comença amb les lentes sí, sí, sí. <laughs> perquè la vida és un contrast continu ja, ja saps, bona és resposta, una... m'has deixat sense paraules Grasada... <laughs> I mira, anem, ara anem a, a cançó més pujada aquí el tema es diu, es diu bueno, a començar, és, és llarg, aquest eh? tema es diu ser format sí versus Gabri Ponte mm -hmm. i el tema es diu sambo di calmi i és el Garbiponte Remix Sortem en canyero, tal com diem i Va sortir a Itàlia Fa uns 3-4 anys I bé, té la seva gràcia també I què és de tu 4? Què és de mi? Eh, què és de la vida de DJ4 avui en dia? Que, què fas? És... Està retirat O segueixes en no, actiu? No, ja, ja fa mesos com vaig venir l'última ja vegada vam parlar de, de la jubilació Però ara com ja sabem que ens han augmentat l'edat de jubilació Doncs jo també, encara no m'he jubilat de la, de la música de dents Segueix segueixo encara fent programes aquí en l'IDN mm -hmm. i va, fent coses, i a vegades alguna ràdio puntual, que faig alguna cosa i mantinc, no, no amb tanta força com fa anys bueno, però doncs... mantinc, eh, mantinc un mínim activitat encara. Segueixes perquè... en actiu fent cosetes, això Tenc és important, DJ4 eh, apostant per a aquesta música no encara hi tal o d'ens, encara hi ha alguna cosa? Encara que... surten coses, amb... aquí no surt res, ja ho sabem, però encara en altres països surt alguna cosa, algunes no novetats hi ha no? més de les que ens pensem, fins i tot algun artista conegut com Luc Azeta que fa alguna cosa, Molt bé. I, i sí, sí, mantenim dins la línia d'ens, tot i que, bé, tocant també una mica altres estils. Una mica el que va sortint. Sí, sí, sí. Vinga, esclodem el número 6. Because you're looking so fine, girl, yeah was no lie baby should tell me if you don't care don't play with my heart stop pulling me somebody call me say you were there the guy and that was no lie baby should tell me if you don't care don't play with my heart stop pulling me down i still have some of you call you taking some guys now And I still have thoughts of you Cause you're looking so fine, girl Yeah Somebody called me Said you were there With another guy And that was no lie Baby, should tell me If you don't care Don't play with my heart Stop fooling around Somebody called me Said you were there en altres èpoques <ríe> això els hauria agradat als, als companys de l'horari hora, posterior eh? de l'hora posterior jo sempre li deia a porta porta'm a canya, home, porta'm a canya. sí, és que el, com el temps dona unes voltes eh? hem ara... passat de ser els, els suaus a ser els durs aquí sí, sí, com canvia tot en fi, vinga, va, número 5 anem hòstia, 4. tio, sí. què hem de fer el pròxim dia, bueno, el pròxim dia no hi haurà no? havíem d'haver fet un top 12, tio Sí, sempre ens passa això, ens falta temps eh? uh, Vinga, va Però ja ens anem al, al top 5 ja sí. eh? El número 5 ja, es, ja tirem enrere uns 8 o 9 anys El tema és Underfish, The House of Phantom És un tema, bueno, dance per Halloween quasi, quasi És aquí, bé, amb tocs fantasmagòrics durant la cançó I sí. aquí tenim, Underfish, des d'Itàlia Número 5 The House of Phantom The House of Phantom multimassal 5 L'Odens Canyer, d'aquella època d'any 2002-2003 Sí, sí, bé. sí The Howl of Phantom Molt bé, vinga, va, quats I ara ens anem més enrere encara Saps que estàs a punt de viure els teus últims 10-15 minuts de sí, programa? Sí, sí, sí Ostres, hauria eh. de portat de eh. Final countdown Per acabar Molta pressió, però bé la, la, la, la viurem intensament Pugem una posició més ja Ens anem a anys 90 i escaig Tant? bé, no he comprovat l'any però t'asseguro que fa molt de temps Astroline, Field the Fire, ja veureu l'estil canvia, no és italo-dense és un altre, altre dens Número 4 Això és molt antic, eh? Un molt retro. Sí, hem tirat molt i molt enrere. O sigui, no, ja et dic, no sé el anys 90 i quan és, però vaja, aquest estil... No podia faltar un tema, ja que hem tocat de tants llocs diferents. Sí, així així m'agrada, que facis els deures, que portis una mica de tot, home. Sí, sí, sí. Molt, molt bé. bé, molt bé. Top 3 doncs això, va, va, això va ràpid, això va molt ràpid El número 3, DJ Ruko Tu sei l'única dona per mi Ruko tu, eh Doncs <laughs> <laughs> mira, aquest tema no, Aquesta versió en concret no, Diria que va passar desapercebuda bueno, O si més no, dins els discos No va sortir eh? Però tenia bueno, se sentia pels llocs I és eh, bé, un tema que a més Porta una melodia que recordareu tots Perquè és del, del Love Last Forever de Modela Ja veureu doncs, moment de comprovar-ho, senyors. Perviviré. Dami <mics> tu amor, no queder mi niente, dime que hai bisogno, dime. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Sí, sí, eh? això és molella total Jo per mi que el tio va agafar la melodia I diu, va, canviarem wow. quatre notes sí. I ja tenim cançó, eh Sí, amb la vocal i ja està Los las forever, you make me fly <laughs> Molt bé, molt bé, remics Remics de molella Bueno, anem a fer una mica de Back to Millennium, eh Sí, ara un estil, eh, un estil pur Un altre tema, remember, que no, poc conegut Però per als amants del dent segur que és conegut Blue Storm, Land of Freedom Posició de plata I el número 2, ja Ai, quin serà el número 4? Ja veurem, ja ho veurem. Té a veure un somni. És el teu preferit? Un dels teus preferits, a l'1? Sí, mira, per una sèrie de coses, és, és dels que més m'agrada en general, de Tits de l'Estil, i, bueno, i dels que he portat avui he considerat que era el, el número 1. Com m'agrada aquesta... De veritat, maquíssima Però vull dedicar els últims minuts a DJ4 Per tant, anem ràpidament a saber Quin és sí. el número 1, eh, 4 Ara sí, un altre gran tema Tema mític, que bé, tots ens fa emocionar Anet, Anet, Anet You are the dream Ets Amor. el meu somni, 4 <ríe> Sí, sí, ja ho sabia Pen, Pensa el discurs, ja t'has pensat El discurs de comiat o no? Bé, les paraules improvisades Que venen del cor són les millors 是señor <笑> Quats, si et uh, soc sincer, tampoc m'he preparat res Però... Sí, va, tu, comença tu, Quats Ostres, he de fer ja el, el, gran, el Parlament final Ens, ens dona temps d'escoltar Les últimes paraules El Leave Me, eh? Uh -huh. uh, que volies comentar alguna cosa sí. del Leave in Me, Em eh? penso Sí, bé, després, un cop hem acabat el top 15 Doncs ara punxem el, el Leave Me Que va ser el segon gran tema Que va sortir editat en diferents països Itàlia, sí. Alemanya, Singapur d'aquest tema, jo com el, meu, el record que em quedo sobretot és que al cap dos mesos de sortir a Singapur, a Àsia doncs sí. vaig anar allà i vaig poder-lo presentar a algunes discoteques dius? En allà, any, a les, era l'agost de 2007 i en allà que va sortir per la Warner Music Singapur, i, i vaig anar allà a algunes discoteques eh, d'aquesta ciutat-país i bé, va ser la veritat una, un record per tota la vida en allà, I la veritat hi ha hagut un país on la gent on li agradava la canya, el dance, i bueno, era gent molt, fest, molt festiva. Eh? Uh -huh. I sí, sí, va ser tot una, una gran experiència. Live in me, uh, un tema que vas fer amb DJ Kajin, eh? Sí, aquest era, diguéssim, de l'etapa Dance Nation. Dance Nation, vale, sí, sí després de DG4.com bueno, vau no, fer un projecte així, què, sí, què? Què vols projecte... dir, què ha passat? Què, què? Que, no, Dance Nation. Ah, vale, vale. Que no, que vindria ser Dance Nation com l'evolució del DG4, sí. el que passa és que bé, no, la cosa no, va, anar, va anar continuant. Bueno, i... la, la vau liar molt amb els fòrums, eh, però... En Tajman el, el, el vau deixar... Els fòrums, van... no? Sí, era el gol, gol surt. Eh? Sí, bueno, hi havia, clar, és que la gent... Bueno, feia una mica de tot, gent... no? Opinió de cançons, opinió sobre les discoteques, aquí es començava va posar una mica de house, depèn d'on, no? Un estil que, bueno, que... Sí, és que era any, un any així de transició, L'any no? del canvi, d'allò, de, que... Així, 2004, que els, 2005... Els sí. més danceros, doncs, no ens agradava gaire el canvi, no? I, no, no, bueno. no, no, no, no, bueno, però bé, va, ja i mira, una mica d'això, hi havia... Hi havia gent molt, molt, que li agradava molt el dance i, esclar, va passar això, però bé, a part d'això, tal com deies, es parlava de novetats, d'actuacions i de qualsevol informació de l'estil... Uh -huh segur que sí. em deixo coses És que segur, sí, sí, segur sí. que fora d'antena et diré hòstia quad, no han dit sí. això no han comentat allò altre però sí, no, no bueno, passa res escolta'm que no passa res evidentment seguirem parlant fora d'antena seguirem comentant la jugada tant en tant doncs, la farem petar però dintre d'aquest programa doncs, et vull agrair tot uh, l'esforç que has dipositat en aquest programa tots els top 15 que hem viscut uh, tota la música que hem compartit Uh, tots els minuts, tots els segons uh, simplement els vull sí, agrair perquè has gràcies. estat jo crec que un dels col·laboradors més, més importants d'aquest programa i et demem moltíssim. Quats. Gràcies, gràcies a tu per convidar-me durant totes aquestes etapes de l'Audiance Session, ha estat en realitat un plaer estar aquí, un plaer preparar els temes hem punxat poder centenars de temes dents i vaja, jo em quedo amb un excel·lent record i ha estat, la veritat, gràcies dir, ha estat per mi també una gran, gran experiència Dj4 forever <ríe> gràcies, gràcies molt bé company, doncs després faig una abraçada i, i bueno, sí, ja sí, sí, no queden sí, més sí, paraules, no? No queden, però bé em sap de veritat molt de greu haver de, de sentir-te per últim cop en aquest programa de ràdio però mh, hi ha moments que s'ha de saber dir prou s'ha de saber sí, arribar a... s'ha de saber tancar, uh, marxar per la Porta Gran que això és tan difícil com no sé com eh, si marxem bé, per la jo, Porta Gran o petita jo crec que sí evidentment la música evoluciona de tal manera que bueno, l'Insession no, doncs, tampoc té molt de sentit que segueixi a, amb un estil de música diferent al que, al que créixer, no? El, el néixer, sí, amb el que va néixer, amb el que va conviure. La, la vida són noves etapes. Per què? I... Com veus el dents actual? 4? A veure, dents se'n segueix fent, el que passa que el dents que sonava fa 7, 8, 9 anys, i no crec que això torni. Uh -huh. Ara, que el dents pugui tornar a tenir una quota important en les ràdios i a les discoteques és possible, però una altra forma de dents. Jo crec que el dents de fet mai morirà al dents del tot Sempre acabarà evolucionant D'alguna manera i s'està transformant i Però sempre tindrem dents a les nostres vides I a les nostres ràdios i discoteques M'agraden les teves paraules Quat, gràcies, gràcies Gràcies, gràcies, gràcies, gràcies. Cuida't molt, maco Venga, vale? Gràcies i, i fins sempre. fins sempre